Незакомплексована секретарка з високим рівнем виконавської дисципліни, мобільний зв'язок, як також найновіша оргтехніка та авто, опельчумак з водієм, а за сумісництвом – охоронцем. А тепер він навіть остерігається зізнатись будь-кому, що це він, той самий автовізій Саміленко. Його першочерговою метою на поточний момент – Є не потрапити до чітких лап розлючених есенбістів А далі якось воно буде Автовізій не вчився у розвідшколі Але суто інтуїтивно усвідомлював Якщо не хочеш привертати до себе увагу Змішайся з натовпом Тому він пішов на базар Для початку автовізій вирішив з'ясувати На чому він стоїть Тому зайшов у платну вбиральню Зачинився в кабінці і розпочав аудит Грошей у нього мало 200 гривень Але можна спродувати вміст валізки Окуляри в золотій оправі Мобільний телефон Тейджер Авторучку з золотим обідцем Ну блокнот ніхто не купить Далі фотоапарат Диктофон Що ще є? Годинник ручний Пляшка шотландського віскі. Гені, це теж ніхто не купить. Черевики, дорогі, італійські, куплені місяць тому за 200 гривень. Пошкрябані, але цілі. За гривень 75 можна буде продати. Джинсовий костюм. Ще вчора він мав товарний вигляд, але після тривожної ночі у фермерському саду Автовізій викинув унітаз всі папери, що стосувались ВРД, залишив собі лише журналістське посвідчення, яке сховав у кишеню сорочки, яка застібалась на зіпер, і вийшов у світ. Треба щось з'їсти, але ж не в пристойну кнайпу йти. Треба більш демократично, ближче до народу. Автовізій пішов до задріпаної забігайлівки, де продавалось розведене пиво і найдешевша горілка. А на закуску давали блакитні яйця, запліснявілі сирки та задубілі сардини на шматку черствого хліба. Від голоду його аж хитало, але стати гостем цього закладу він себе змусити не зміг. «Спанів! Обруазився!» – подумав про себе і вийшов на двір. За рогом троє бездомних волоцюглюмпаків били четвертого. Власне, били, це гучно сказано. Бо люмпаки сили не мали, а тому лише телепали і смикали свою жертву. А вона, жертва, ще не була геть знесилена неякісним алкоголем і черствими окрайцями, тому добряче давала арешти своїм екзекуторам. Ось цей на мене чекає, коли гроші скінчаться, госяяла автовізія. Щоб я, такий великий чоловік, спокусився на вашу недопиту пляшку Гайдамацької, «Ось тобі за це!» – почував Товізій і побачив, як жертва луснув одного з нападників у зуби. Ситуація мінялась на очах, і зворушливе наймення жертва переходило від четвертого до трьох перших. «А це тобі за те, що подав таку підлу ідею!» – бив жертва ще одного нападника. «Голос знайомий!» – подумав Товізій. Він придивився до правдолюбивого волоцюги у сірому, забрьоханому плащі та зеленому капелюсі з опущеними крисами і впізнав. Так, шановні громадяни, це був він, великий пророк землі української, син Неньки, єрофант і присвітер духовного храму Іні Світла, президент Української Республіки Добра, Сам Назарій Саваотович Кравченко Коли мене вхопило вітром і понесло на той берег Дністра Розповідав Назарій Автовізіїві Коли вони вже сиділи на пластмасових стільцях Під смугастими парасолями Їли правдиві шашлики і пили добре пиво оболонь Я подумав, що це прийшла до мене смерть Дуже злякався а ось тут автовізію і сталося найцікавіше. Тут я пережив таку інтелектуальну емоційну драму, яку жоден з наших Шекспірчуків не опише.